Az ötös Öt világkép, öt kérdezési stílus Öt személyiség, öt ismerős A ma délelőtti beszélgetőtárs. Hát ugye a, Most azt kéne mondani, hogy Para Kovács Imre De helyette a, Sokkal Mindig van rosszabb uh, Én vagyok Bakás Tibor Tehát mondom hogy akik azt hiszik, hogy egy bakács műsor fognak hallani, azok tévednek, mert én helyette vagyok. Tehát nem, csak hasonlítok rá. De érdekes, amiatt, hogy itt vagyok, hiába vagyok helyette, mégis biztos hasonlítani fog rám is. Tehát a beköszönésben a reprezentáció problémájával néztünk szemben, mert szerint ki hasonlít kire, és Fogalmam sincs, hogy mire fog hasonlítani az elkövetkező két óra, de miután advent van, mindenki tiszta szívvel várakozzék. A várakozék a... Arra, hogy beszélni fogok majd köves lomóval, és teologizálni fogunk remélem, mert komoly emberekkel nem érdemes másról beszélni mint Istenről és a valóságról. Aztán ö, ha, ha, botrányos pillanatok a klubrádió életében Fiala Jánossal fogunk ezt cserélni. Szerintem a médiáról még nagyobb a várakozás és a rettegés a szívekben. Majd később Rajer Péterrel, aki ö, háború szakértőnek tartok, és magam is azt gondolom, hogy ö, háború van most a nagyvilágban nem tudom kinek mi a véleménye de a, az adatok és a történések azt mutatják érdekes háború háborúban is lehet élni nehogy azt gondoljátok hogy ő, és az idősebb generáció ezt tudja az Y generáció meg majd <háha> karácsonyi, adventi jó hírek háború van most a nagyvilágban de ha minden igaz, és lesz időm pofázni, akkor jegyzetet is olvasok. Én még azon ős dinoszauruszok közé tartozom, akik képesek előre megírni a szövegeiket. Tudom, hogy a, a taplóságnak is van határa, de majd lesz jegyzet is. Am amiben bízunk abban, hogy értő és okos fülekre találunk, mert nincs rosszabb, mint amikor az ember félreértik, és közben a média nem szól másról, csak a félreértésről. Tehát egyszerre kéne karácsonyi lelkületűnek lennünk abban az értelemben, hogy föl fogjuk, mi történt karácsonykor. Mi goly, pogány, zsidó, katolikus blablabla, hiszük azt, hogy született a történelemben egy egészen furcsa ember, isteni természetű ember, ezt Jézusnak hívjuk, a jeruzsálemi kommunista rabbi, akiből aztán Krisztus lesz, és megváltozik a történelem, megváltozik az egész törté. Tehát kétségtelen rendkívüli haszna van karácsonynak a termékforgalmazás szempontjából, de hogyha föl tudunk emelkedni a kantin magasságra, amelyben fölismerjük az abszolút jót, akkor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus születése az, az volt valami. Szignáljon. Ad köszöntsem én Köves Lomó Rabit, én a fiatalabb hittestvér. Tiszteletem! Jó reggelt, jó napot! Üdvözlöm! Ö... Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha tisztáznánk, hogy ugye nem a karácsony fának a gyökere a menúra. Így van. <gül> így van, így van. Hát ugye ez az a, ez az a zsidó ünnep, ami ugye a, talán a legismertebb ma, e, így a világon és Magyarországon is. E, valószínűleg nem véletlenül, talán azért, mert egyrészt ez az az ünnep, amit az utcára is visszünk, másrészt mert egybeesít nagyjából többékelésbé a téli ünnepi időszakban a karácsonyal, de közben ez az a zsidó ünnep is, aminek semmi köze valójában a keresztény ünnepekhez, hiszen ez egy úgynevezett posztbiblikus ünnep, míg azok a keresztény ünnepek, mint a húsvét, a pünkösz, amelyek közismertek, és amelyek a Pészákból és a Sávóatból, tehát bibliai ünnepekből erednek, azok egy korábbi időszaknak, a, a bibliai kornak az ünnepei. Ez pedig a Hanuka a legkésőbbi zsidó ünnep ami körülbelül 2200 évvel ezelőttre nyúlik vissza, tehát tulajdonképpen ez még a kereszténység előtti időszakra, de nálunk zsidóknál ez már egy nagyon fiatalkorú ünnepnek számít. Akkor lehet azt mondani, hogy némi peh, hogy a naptárban rátolódott a karácsony? Hát én nem gondolom, hogy tess lenne. Szerintem ennél nagyobb pekünk soha ne legyen. Az biztos, hogy az emberek gondolat és a köztudatban ez a két ünnep valahogy összekapcsolódik, és hát én nyilván hitelesen csak a Hanuka ünnep üzenetére tudnék beszélni, és az is biztos, hogy ez az, az ünnep, aminek az üzenete annyira univerzális, annyira um, sok mindenki felé szólhat, hogy talán mondhatjuk azt is, hogy ez az a zsidó ünnep, aminek van valamilyen általános üzenete, amit mindenki megélhet, szügetlen attól, hogy zsidó nem zsidó, hívő nem hívő, hiszen arra emlékezünk, hogy ugye több mint kétezer évvel ezelőtt a zsidó szabadságharcosok kis serege, a makabeusok kivízták a szabadságukat, és tulajdonképpen itt a vallásszabadságról van szó, hiszen a cír görögök, akik akkor elnyomás alatt tartották a zsidókat, nem fizikailag akarták elpusztítani a zsidó népek, hanem a vallásuk gyakorlásától akarták megfosztani őket, és ezen keltek fel a makabeusok, akik aztán, amikor győztek, akkor ugye megtalálták a menórát, ami ennek a szövetségnek, az Isten és a zsidó nép közötti szövetségnek a jelképe meg akarták gyújtani a lángokat, és az egy napra elegendő olaj nyolc napig égett. Szóval ez egy olyan csoda, aminek a törztenetében nagyon sok tanulságot lehet úgy univerzálisan minden ember számára levonni. És valószínűleg ez az oka annak is, hogy a rabbi úgy döntöttek, hogy a hanukiát, a hanuka lángjainak a mécses tartóját, azt az utca felé nézve, a, a, a köznek is átadva az üzenetét kell meggyűjteni. Én, mint keresztény testvér, azonnal ráfordulnék erre, de azért a zsidó népnek köszönhetjük azt, hogy az Isten kiválósága és egyszerűsége az fönnmaradt a történelemben, és eljuthatott a karácsony pillanatáig a gondolat. Tehát azért az Isten átmentette a történelmen egészen addig a pillanatig, amikor mi mást hihettünk róla. Hát ez így van, és különben ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ugye, talán éppen a zsidóság és a kereszténység közelsége, vagy az önállt és említett testvér viszony az, ami azért elég véresé is változtatta ezt a viszonyt évtizedekben. évszázadokban. Ugyanakkor viszont az nem véletlen, vagy, vagy talán nem volt ez hiába való, hiszen, hiszen valóban a zsidó vallás kezdetének az üzenete, ugye amikor Isten megjelenik Ábrahámnak, az az, hogy ezt az egyisten hitet, mármint a, a, a, a, már a monoteizmust, azt az egész világ számára hitt kell, és ez tulajdonképpen ezáltal létre is jött, hiszen hogyha most körbenézzünk, akkor azért mégiscsak e, a kereszténység által lett ez a zsidó gondolat, mármint az egyisten hit közismert mindenki számára, e, és ma már olyan fogalmak, mint például a kiszparancsolatnak az alapértékei, amelyet a civilizált világban mindenki elfogad, azok mindenki számára szentek, születlen attól, hogy, hogy zsidó keresztények vagy, vagy nem vallásosak. Akkor kérdezem gyorsan, ugye a nevű parancsa még érvényes. Hát nagyon remélem. Csak úgy, mint Majd... a ne lopj, ne paráznák. Igen, igen persze, én aztán tudom, megint. hogy mi az, hogy ne lopj, csak mondom, hogy amikor úgy akarnak valakik a mennyországba jutni, hogy Isten nevük van a szájukon, tehát ez az Allah Akbar, ez teljes ellentétben van a, a, a parancsolatokkal, ha jól sejtem. Hát ez teljesen egyértelmű, hogy a, a, az emberölés, az a parancsolatban az egyik legfontosabb tilalom, hiszen maga az emberi életnek, nem csak a, nem csak a tilalom oldaláról nézve, hanem az emberi életnek az értéke, az életközpontoság, az e-világ pontosága, és az, hogy az embernek ebben a világban kell a jóra eljutnia, ebben a világban kell Istenhez közel kerülnie, és nem pedig a túlvilágban, ez egy nagyon mély zsidó, és talán zsidó keresztén gondolat. Hogyha megnézzük Mózes öt könyvében, ami tulajdonképpen az egész Bibliának a törzse, egyetlen egyszer se esik szó a túlvilágról, és nem azért, mert a zsidóság nem hisz a túlvilágban, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy ezen a világon kell elérznünk a maximum. A maximumot ezen a világon kell kihozni a, a legtöbbet a lelkiismeretünkből, és, és, és nem az a hozzáállás, hogy itt majd csinálok valamit, és akkor azáltal túlvilágra kerülök. Talán, hogy ez a valami, ez olyan valami, ami szembe megy a, a felebaráti szeretettel, szembe megy azzal, hogy minden embernek a, az értékét az, azért, az önmagában értékelem, mert úgy tekintek rá, mint Isten kékmására. Szóval nagyon-nagyon sok érték van, amiben az ilyen típusú a másik embert megölöm, bántom, és ezáltal valamilyen emelkedett helyre fogok kerülni, teljesen szembe megy. Teljesen szembe megy. Ez a rádió, és mind a keresztény, mind a zsidó testvére megérthetik pénzből él, ezért egy kis reklámot kell adnunk, és akkor folytathatjuk még egy picit? Hogyne. Jó, köszönöm. Ara Kovács Tibi és Köves Lomó Rabival beszélgetek. Két do dologra szeretnék rákérdezni. egyrészt, hogy ha belemehetnénk a Hanuka mindennapjaiba a részletekbe, mert gondolom itt mégiscsak az a fontos. Másrészt pedig, kikapcsolom azt a telefont, idegesítő, hogy bocsánatot kérek, valakinek nincs fogalma arról, hogy klubrádió van. Tehát, hogy... Nem, ö, Szerbiában máskor is van karácsony, nem akkor, amikor ö, mi katolikusok éljük meg. Így már ott kezdem megszokni, hogy mindenkinek van egy külön karácsonya. A zsidó kisfiúk nem szomorú a karácsonykor, hogy nem tömik ki őket ajándékokkal? Hát szerintem pont fordítva nagyon mozdogak lehetnek, mert ugye karácsony az egy nap, mondjuk maximum három, a hanuka pedig nyolc nap, és ilyenkor azok az az az minden hogy minden este van valami kis buli ajándék, édesség, és így tovább. De és legót kapnak? én, én kifejez... hogy? Legót kapnak? Vagy csak csak? <gül> gondolom. Nem, mert nem, nem, Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nincs okok a szomorkodásra a zsidók is tudjuk. Nyugodt. Nem tudtam, hogy, hogy akkor ők nyolcszor kapnak. <gül> Ugye a Hanuka ünnepe az úgy néz ki, hogy mind nyolc napon át tartjuk. Ugye emlékül arra, hogy a hanuka mécsesei, vagy a menóra mécsesei nyolc napon át égtek, pedig az olaj csak egy napra lett volna elegendő. Minden nap egyel több gyerszját gyújtunk, Igen. és ugye ez kifejezi azt is, hogy a csoda egyre nagyobb, az ünnepség egyre nagyobb, mindig előre haladunk, az ami tegnap elég volt, az, az ma már nem elég, és holnap már az sem lesz elég. Ma elég volt, úgyhogy ennek van egy ilyen üzenet is az életben. Ugye mi a, persze mindenki otthon is meggyújtja a gyertját, de most már egy olyan 18 éve a nyugati téren tartjuk a központi hanuka ünnepséget. Tegnap este volt az első este, és fantasztikus, hogy, hogy hát a, a nem kisztetően jó idő ellenére is egy olyan 6-700 ember ott összegyűlik, mm -hmm. és, és együtt ünneplünk, táncolunk, énekelünk, eszük a hanukai fánkot. És az egésznek van egy olyan üzenete, hogy mindannak dacára, ami azért sokszor elégedetlenséget bennünk, azért mégis ezt az ünnepet így meg lehet ünnepelni, és meg lehet másokkal osztani, az azért egy, egy jó dolog. Hát rendelkezünk a, a békés ünneplés feltételeivel, gondolom, azért igaz ez a mondat itt Európában. Hát egyenlőre igen. <gül> Semméljük, hogy ez még sokáig így lesz. Ö, mit, mit tanulhatnának a, a, a keresztények a hanukából? Hát nagyon sok minden olyan univerzális üzenet van, ezek közül mondjuk csak egy, amit az előbb mondtam, hogy minden nap hozzá kell tenni valamit ahhoz, amit tegnap csináltunk, de mondjuk mesélhetnénk mondjuk arról, hogy az ünnepnek... De mi ez, olyan... turbósítás, hogy minden nap hozzáteszek valamit? Hát az, hogy az ember soha elégedjen meg azzal, amit tegnap elért, hanem mindig próbáljon többre törekedni, mint amit mint tegnap volt. Ugye az ember megfigyelheti magában is, hogy, hogy az, amit, amit, amit tegnap még csodának tekintett, és csodált, azt már már megszokja, uh -huh. és más szörnyűképpen nem is tekint olyan különlegesnek. És éppen ezért nem is, Isten valószínűleg nem véletlen teremtett bennünket ezzel a természettel, úgyhogy az ember ne is, is szokja, ne is hagyja magát, hogy bele szokjon és elkenyelmesedjen, hanem mindig állítson maga elé új feladatokat, amiket aztán új, új csodával meg tud élni. De hogy mondjuk egy másik. Ezt úgy lehet mondjuk, megcsinálni amit... akkor, hogyha az ember mondjuk komoly hivatalt visel, mint például önte. Hát szerintem az ember élete az nem a hivataláról szól, hanem a személyes személyes lelki fejlődéséről. Arról, hogy mondjuk milyen viszonya van a családjával, a gyerekeivel, milyen viszonya van a barátaival, a közösségével és a saját lelkiismeretével. És olyasmi, amit mondjuk tegnap még, még, még mondjuk úgy gondolt, hogy, hogy, hogy túl sok neki, vagy mondjuk ö, olyan kihívás, mert nem tud megbírkozni azzal ma mégis próbáljon megbirtkozni, mert minden napnak megvan a maga, maga feladata. Vagy egy másik tanulság a csodából, és konkrétan ebből a történetből, a hanuka történetéből. Hogy itt a történetnek két csodája is van. Az egyik az, hogy a szabadságharcosok győztek a nagy túlerővel szemben is, a másik csoda pedig az, hogy egy napra elegendő olaj is elég volt, nyolc napra. De mi mindannyian várunk csodát, de ugye a csodához oda kell tenni magunkat, hogy az első lépést nekünk kell megtenni. Itt ugye ebben a történetben is, ugyan győztek a túlerővel szemben, de, de fegyvert kellett fogniuk, föl kellett vállalniuk a harcot. Ugyanígy a, a gyerkekkal kapcsolatban, vagy a mécsesekkel egy, egy olajat azért kellett találni, ami azt hogy az isteni csoda mindig ahhoz mérten jön, hogy mi mennyit teszünk bele, és mi mennyit, mennyit adunk hozzá uh -huh. ehhez, a, ehhez a csodához. Ez azért érdekes, mert valóban a csodálatos kenyér és halszaporítás esetében a katolikusok azt gondolják, és gondolom nyilván helyesen, hogy az isteni gondviselésről van szó, de valóban van ezt egy előző, megelőző pillanat, amikor az ember hozzáteszi a maga részét, azt az egy kancsóolajat, igen. Ugye Mimli a biblia idézetével élve azt mondja, az örökkévaló megáldja a kezed minden cselekedetét. Itt és erre a zsidó bölcsek azt mondják, hogy ahhoz, hogy megálljon, ahhoz kell, hogy legyen kezed cselekedetem, mert ugye ahogy a, Halik, ugye a közismert, vízben, közismert vízben, ahol a Igen. zsidó kérje Jó Istent, hogy nyerjen a lottón, és Igen, aztán végül megszervezégi hang, hogy legalább lottos tervején az első, az első lépés legalább nekünk meg kell tennünk. Hadd tegyek egy személyes vallomást advent idején, Egyszer ö, öntől tőled ö, ö, hallottam azt a zseniális mondatot, és azt megjegyeztem, és pont az is egy ilyen vicc volt, hogy mondja a hitetlen zsidó a rabbinak, hogy én nem hiszem már én azt az Istent, amit te vagy. és akkor mondja a rabbi, hogy azt az Isten, amit te nem hiszel, azt én se hiszem. <gül> <gül> és ez valóban yeah. így van. Hát Köszönöm. Nekem jó volt, és boldog Hanukát. Boldog Hanukát, és a klub rádió hallgatóitnak szeretette váljuk minden este 6-kor a nyugati téren a központi gyártsagyújtáson. Tessék, oda menni, emberek. Köszönöm, Viszlát. Minden, Viszlát. minden jót. Az az igazság, hogy euh, még, van, mi, mi, még van egy pic időm, jó van. Itt it, it, it, it, ilyen egészen furcsa szerkezet van, elszoktam, hogy különböző időpontban, különböző teljesítéseknek kell megfelelni. Igen, a, a, azért a hanukában is én érzem, bár én, én nagyon messziről tudom ezt megítélni, vagy nem ismerem annyira, de a szeretet szeretetmózzanatnak a rendkívüli jelentőségét. Tehát mi az a fény, ami egyre növekszik és ez, ha ilyen típusú energiát kell mondanom, akkor tényleg valahogy a szeretet az. Nem gondolom, hogy a szeretet nem probléma. Tehát, amikor advent idején bevállalok valamit, hogy valamit egy kicsit, amit mondta a slomóra, és egy több lenni, mint a tegnap, akkor az, hogy például a szeretteimhez jobbnak lenni. és Ekkor kezdem figyelni magam, hogy mennyire nem megy. Ugye nagyon érdekes, mert ha nem figyeljük ezt, akkor simán átengedünk bizonyos idegenérzéseket, fölösleges kritikákat. Tehát azt gondolom, hogy kicsi, kicsi dolgokon kell kezdeni, és jutni egyre többre, például a kokáért, hogy mondjak egy jajda retetes magas labda, jaj, de magas, férj és feleség például egymáshoz elkezd közeledni. Az nagyon érdekes, amikor újra választjuk a másikat, és azt mondjuk, hogy tényleg szeretem, vagy tényleg őt akartam, centikkel csúszva, mászva el lehet visszajutni a, a szeretet, a szerelem bársonyos ölébe, mondom, pokoli nehéz dolog, vagy mondjak egy másik magas labdát is karácsony előtt, hogy a gyerekeddel hogyan bánsz, mit csinálsz, Elkaptam magamat, vitatkoztunk Bencével, hogy ilyen labirintusokat nézegettünk, hogy hol lehet kijutni a snoopinak, a, a bozont kutyá, bozontnak, meg van egy kutya, ez a Scooby. Ezek nagyon nagy stárok, ti nem ismeritek őket, de a gyerekek világában ők nagy stárok. És, és, és más utat javasoltam én, É, és meg voltam győződő, hogy asszult igazam van, hogy hogy lehet kijutni egy labirintusból, és vitatkozott velem az a büdös kölök, négy éves, és velem vitatkozik, hogy nem ott kell kimennie. Na, ezen, ezen, ezen lehetne dolgozni a düh és a harag, ami például advent idején nem, ráadásul igaza volt, az volt az egész, akkor nagyon később jöttem rá, elszégyeltem magam, mert jobban megnéztem a labirintust, és a büdös kölöknek igaza volt. Vigyázzatok néha, a gyerekeknek sokszor igazuk van. És nem tudják ezt képviselni olyan erővel olyan hangerővel olyan dinamikával, mint mint mi de attól az, az nem azt jelenti, hogy hogy a karácsonyban, az én keresztény karácsonyomban a gyerekek lelki szépsége fénylik föl, nem a, nem a, a szénné frusztrált szülők stresses ike a bútor változata, hanem a, a, a gyerekek amiben minden reményünket ugye belevetjük. Most nézem a számlálót, mert azt játsszuk, mint hogy a Greenwichi idő szerint állati pontosak lennénk, és hozzánk lehet állítani a világgazdasági órát. Ez csak félig igaz, Egy másodperc múlva hírek. Barak Kovács Tibi és Fiala János itt van a vonalban, ha minden igaz. Szerbusz! Jó reggelt, hogy mondtam már neked korábban is, de arra gondoltam, hogy ha igaz az a tétel, hogy háború van a nagyvilágban, akkor bátran állíthatom, hogy háború van a médiában is. És egyszer mondtál egy érdekes mondatot, a, a, neked mondták, majd föltárod, ha akarod, hogy milyen jó, hogy csak másodlagos hírforrás vagyok, nem elsődleges, mert nálam szabadon beszélnek. És akkor ezen kezdtem egy ilyen háborús viszonyok közepette egyrészt, hogyan tájékozódsz, te, hogyan csekkolsz egy információt, egyáltalán a médiában hogyan tudod bárhogy is meghatározni magad, miközben a média se tudja magát meghatározni. Először is tisztázunk háborúval? Szerintem igen. De jó, nem, nem egyértelmű, de az érzésem szerint igen. Tehát kon, Figyeld meg, kiállod. hogy négy éven keresztül úgy viselkednek a politikai pártok, mint hogyha választás lenne. De most ki Hát ö, most ha Magyarország, most majd csak Magyarországon belül, ö, bár nem lehet, mert összefüggenek a dolgok. Hát ö, fantom, ö, fantomok, ö, tehát például, ha, ha mondjuk azt, hogy létezik a komcsi Szerintem nem létezik, de a komcsi elleni harc létezik. A nemzeti és a nemzeti etlen közötti harc. Igen, de annak nincs most mostani aktuál politikához. Tehát, amit te kérdeztél, arra viszonylag egyszerűen tudok válaszolni, mert éppen elmúlt pillanatban beszéltem közös ismerősünk révén, de a klubrádió hallgatók is jól horvát kőzhorváthétel révén beszéltem Szent Kothád Akivel mindjárt tisztáztuk, hogy is egyébként más ahol ez Magyarországon egyébként egy, egy viszonylag bevet fordulat, ez a Fentle is Kire hígyja János bár kiderült, hogy három hónapban fiatalabb nálam, úgyhogy nekem a felajánlani a tegeződést, És aztán abban maradtunk, hogy miután Szent Gotthárdon nem jön létre, se elsődleges, se másodlagos okból menekültából felejtsen már el azokat a részleteket, amelyek engem foglalkoztatnak. Biztos van jelentősége az én számunk, a számukra nincs jelentősége. János Kám, ezzel én nem akarok foglalkozni, közben járok az ígyben, hogy Kuszár Gábor polgármesterrel beszélhessél, de teszem azt hozzá ennek nagyon kicsi na, na, a valósínűség. A második, információgy beszél, hogy gyakorlatilag arról volt szó, Gigulyas gengely folytatott beszélgetésben, ő arra utalt, hogy a Kéfe Jancséban való megszólalása sokban megkönnyíti hogy amit érzem szó szerint, hogy az én vagy az nem másodlagos hírforrás, tehát amit ott elmond, az nem feltétlenül jelenik meg 24 órában uh -huh. a médiában, és erre egy nagyon egyszerű példát tudok mondani. Az én műsorom kiszámíthatatlan módon elsődleges, vagy másodlagos, vagy harmadlagos hírforrás, valamikor évekkel ezelőtt számban nagyon fontos lett volna egyébként, hogy hírforrás legyen. legyen. Aztán rájöttem arra, hogy ez nekem egyetlen nem biztos, hogy jó tesz, beleértve, hogy kivel miről tudok beszélgetni, természetesen alkalmazkodva a hazai viszonyok coisa Pénteken például azt gondolom, hogy egy sor dolgot csak nálam mutatta a Gulyás Gergely, de különös tekintettel a és Tibor. Ehhez képest azt hiszem, hogy az indexenek index megjelentést hallottak, a Brooks Infóra hivatkozott, a Bruxinfóra megjelentést hallottak, és bennem egy tízes kállán egyesre volt az ügyben hiányérzet, hogy nem rám hivatkoztak, illetve hogy mindaz, ami volt nem de... került be a fősodorba. Hogy mi alapján került be valami a fősodorba, Tibor, aláírtak azt. Hát te még ezt akartam kérdezni, hogy akkor a hírverseny az biztos, hogy nincs. De, de, de, de, de. Hírverseny, hogy ne lenne, jön valaki, és eldönti, hogy hogy alakuljon a hírverseny. Uh -huh. Mert ugye egyébként valakinek párhuzamosan kéne 25 rádiót és tévét hallgatni, nézni, de ez hülyeség, szerintem egyébként csak magyarországon jellemző az, hogy az ember 54 lapot olvas annak érdekében, hogy az igazságnak a feléhez hozzájusson. A külföldi sajtóorganok valószínűleg ennél nagyobb betekintést nyújtanak a valóságban. Most a, a, mondtad a példádat, hát továbbra is zavar, zavarba ejtően jó példa arra, hogy akkor te most mit gondolsz? Van, van az, amit te gondoltál Szent Gotthárddal kapcsolatosan, vagy nincs? az eszembe, amikor annak idején F. András, aki most talán a rúgmai vezetője, a, a jogi Egyetemen, egy lapvinen kakílt egy lapátra, csak ő nem tudta, hogy lapátra kakílt, és utána megnézte, hogy mit termet, és többiek meg viccesen kihúzták alul, ami pedig egy fél óráig előködött, és akkor visszanézett, akkor ott nem volt semmi. Hát Most volt kérdés, igen, hogy kakílt-e vagy sem. Igen, igen. Jó, jó, csak így érted, uh... Azt mondod, hogy végtelen szerencséd az, hogy, hogy várjál, mindig szélsőségesen fogalom Igen, mertem, hogy, mertem hogy kicsi lenni, hogy kicsi hát Volt egy idő, amíg nem akartam kicsi lenni, hmm. és most már nem érzem magamat rosszul kicsikén. Az azért van, mert a kicsi szabadabb a nagyhoz képest? Nem csak szabadabb, mindenben ilyen fosztókérzőket lehet mondani. De ezügyben mi ketten nagyjából ugyanúgy élünk, csak más, más közegben. Nem, mert, mert, te, mert te elmész kormányzajtótájékoztatókra, meg nem ugyanúgy élünk azért. Élünk. Nem úgy, ugye nem, nem tartozunk elszámolással többé-kevésbé senkinek. Se az, hogy én elmegyek, akkor a kormányi főzött nagyon érdekes dolog. Valójában kíváncsi voltam rá, és akár hiszed, akár nem, talán két héttel ezelőtt elmentem valami elektronikai, vagy nem tudom, milyen hiba volt, és azt mondták, hogy az én nevem nincs leadva és ha nem lett volna 58-ig leadva, amit egy kideltük hogy tényleg tévedés, akkor én megfordultam volna, mert úgy éreztem, olyan érzésem volt, hogy nekem ott nincs keresni való, de volt már számtalan, de gyerekkorom óta van ilyen, hogy valóban elmegyek, valamilyen érzés elkap, és visszafordulok. Uh, hozzátéve, hogy ott is úgy érzem magamat, mint egy ilyen tárlatvezetése. Tehát, nem, nem, tehát nézem a többieket, hallgatom a többieket, és gyakorlatilag egyszerre vagyok jelen, és egyszerre mozik. Csak azért merem megkérdezni, mert átélem én is azt az élményt, amit te. Amikor rádiózol, azért nem érzed azt, hogy egy nagyon vékony peremen és gyakorlatilag. Tehát érted a nagyon pici. Sem... Nagyon jól beszélt, pont ezt akartam mondani. Amikor nincs leadva a nevem, akkor én mindig szoktam azt figyelni, és abban a rádióban is, ahol most éppen dolgozol, és minden más rádióban, Ugye egyébként valami technikai hibából adódóan csönd áll be akkor azt hogyan kompenzálja, ami is adva. Ez lehet az a hiba, bármiből adódó, megszakad a vonal, nem indul el egy lemez. És én azt tapasztalom, hogy az emberek zöme elkezd olyasmiről beszélni, ami őt foglalkoztatja, és ebben különböző ültözési mániák is, különböző nagyon fura dolgok nyilvánulnak meg. Én pedig egyebek közt úgy kontrollálom, hogy ez nálam, ne csak azért ne font olyan erő, mert rám ez nem jellemző, hanem hogy nem mondjak olyan eset, ami egyébként szembe megy az én műsoromnak az atmoszférájával. Szóval neked, mi már sokszor beszéltünk erről, amikor én ott konkrétan nem lettem beengedve tíz percet keresztül a parlamentbe, akkor nem gondoltam azt, hogy én onnan ki vagyok két, és amikor azt mondták, hogy itt valami hiba történt elnézést, én ezt egy tízes skállán tízesre hittem. Mesélek neked boldog időket, 92-93 van, Hát bejártunk a büfébe, mindenki bejárt a parlamentbe. Voltak olyan idők, amikor nem is voltak még jogosultságok, képzelt. Nem csak azt akartam neked mondani, hogy, hogy, hogy én igyekszem a dolgokat. Már azt gondolod be, hogy legutóbb, kint, amikor az első olászlóval beszélgettem, hogy a szembe szakad a vonal, és a írt írtak egy levelet. Hogy hallott, hogy a műsorban kifogásolja, hogy a Vodafone nem nyújt meg fel a és akkor -e, és a szivatalos, és megfogalmaz, és utána néznek. Uh -huh. Legutóbb pedig egy másik beszélgetésben valaki teljesen evidensnek vette, hogy könnyen lehetséges, hogy a mi beszélgetésünket lehallgatják. De ezt olyan természetességgel mondta, de hát ez megtisztelő, nem? Várj, most lehet, hogy meg fogunk szakadni, mert valaki keres engem, és az nem tudom, hogy kicsit igyekszem megmaradni. Ha nem, akkor vissza kell hívni, mert az én telefonom nagyon hülyén. Jó, jó, jó, jó, jó. Jó, hát ha az elsimon hív. Nem, biztos, hogy nem, mert valami ilyesfégi írt ki, aki nem én vagyok, Vagy nem, én van. Azért... A, hát, beszélgessünk. A... Van egy hibás várakoztatás a telefonon, honom, ami úgy oldódott meg, hogy valaki automatikusan beesik. Haló? Na? Jó, jó, majd itt vagy? Itt De Még mondom, a Szentkoltárdi polgármester azon kívül, vagy a polgármester azon kívül, hogy így ha elkottunk, gyakorlatilag arról akart meggyőzni, hogy ha visszajött az, amely a Szentkoltárdiak akarnak, akkor miért vagyok én kíváncsi? Jó, mert te novella szinten akarod megérteni, mit történt Szentgothárdon, tényleg, nem tudom, hogy a hallgatók tisztában vannak vele, de hát ilyen Jérzsi Menzel vagy Rabal műveket kell olvasni ahhoz, hogy megértsük, hogy a üres konténereket akartak fölállítani, és nagyon fontos volt, hogy törmelék bazalt legyen az alja, tehát valami hihetetlen... Le, bazalt legyen, és ne beton legyen. Ne te legyen, tehát a... A partikul... Öt, annyiban azonosak az emberek tibor, hogy egyszerűen arra azt mondják, hogy figyelj, megoldódott az hogy igen. meg, akkor felejtsd el a résztet, felejtsd el az egészet. És ezért nincs különbség, a jó, jó, de érted, hogy a, a szocialisták vagy a Fidesz alatt, Ugyanaz meg. Igen és des, pontosan a... ugyanaz gondolják, amit te, csak azt mondják, hogy Drága Tibor, figyeljen! Fordított esetben nem úgy hogy így viselkedni. Na látját, akkor hagyjon bennünket lóba, Az Isten áldja meg. Igen, csak megszokjuk a skizofréniát és ezt az állapotot, ami veszélyes az elmére. Tehát a, én értem, hogy mindenki kacsint a szemével, hogy mindenki tudja, hogy hülyeség történt, de egy idő után vagy elmarad a kacsint. ez a baj, az a baj, hogy a világ nem így működik. Tudod, szóval én emlékszem arra, amikor az apámnak először rohava volt. Ketten ültek a juhász professzornál az amerikai út idegsebésleten a Naiman és az apám. A Naiman, aki Valószínűleg uh, hipohonder volt, de azt gondolta, hogy neki agydagalata van, és az apám, aki nem volt hipohonder, vagy kinki hipohondér, apám orvos volt, de úgy gondolt, hogy amit ő produkál az agydagalattal kapcsolatos, és jó, azt mondta a Neymannak, hogy mennyi, mennyi el, vagy menjen el, uh, és semmit nem fűzött hozzá az apámnak, azt mondta, hogy ezénként kellene be, beszélni valunkról. Tehát, hogy nincsenek véletlen, Az apám azt mondta, hogy ha a szervezet valamit produkál, és utána hetekig nem produkálja, vagy évekig, az a jelenség ott nem véletlenül történt. És ugyanazt gondolom, hogy a társadalmi jelenségekre is ez vonatkozik, valószínűleg nem ugyanennek az algoritmusnak a mentén, de akkor más algoritmusnak a mentén. Hát de nem, sajnos bár... olyan magas labda, azért kérdezek rá, figyelj, a, tudod, a NAV lecsapott a Mikulásra, hogy volt a, a vatta gyerekeknek szerződésük, vagy kaptak ezért pénzt? Szabad bűncselekményre csábítani valakit? Hát figyelj, a, a NAV Mikulás akciója szerintem egyrészt hihetetlenül megdömbentő, másrészt rendszeretesen nevetséges. Figyelj, nagyon Például tudok mondani, ahol én lakom a Schwabhegyen, ott nincs semmilyen facilitás. Én visszajárok a régi környéken, az Újlipotvárosba, és volt olyan idő, talán egy éve vagy fél évvel, amikor azért nem vállalt el egyetlen fodrás sem, mert azt gondolták, hogy én novellenőr vagyok, és azt nézem, Jézus. hogy ők adnak -e egyébként uh -huh. vagy, számlát vagy sem. És amikor ezt valaki elmondta, akkor azt gondoltam, hogy milyen üldözési mániajuk van, mert azt mondta, hogy nem üldözési mánia, tíz fodrásból 8, nem ad számlát, Ja, és csak azokat fogadják, akik előtte be vannak jelentkezve. Mennyivel tisztában a szerb rendszerról a szerbek azt mondják, hogy mi nem fogunk számlát adni. A görögök is ilyenek. Egyszerűen megtagadják ezt az egész számla a adócsalásos, navildikós dolgot, mert Jó, azt, hogy... áld, akkor meg azt tudom neked erre mondani, sajnos tele vagyok például, hogy voltam cipruson, ugye egyszerűen amikor anyám meghalt szegény, most pedig idén megemléteztem róla, és elmentem a honpolával, és voltunk, kérlek szépen, most leszem, mert nem a város neve, mindegy, a dolg lényeg az, hogy voltunk egy várban, ahol kifizettem a jegyárát, és valahogy eljöttünk, nem vártuk meg, és mondtam, hogy Krisztának látod, ez ugyanolyan, mint nálom, mert nem adnak jegyet. Kettő perc múlva egy pali pénztárból rohant, hogy itt van a két jegy. Nem evidens, Tibor, ez, És ez ciprusok történik. Uh -huh. Jó, nem jó, semmi sem evidens. fantasztikus volt. Tehát én egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ők lenyerték ezt a pénzt, és a palinak eszelkáltanak, uh -huh. nem paphoszom volt egyébként. Hozzászokunk valamihez, és aztán úgy gondoljuk. Múltkor egy hallgatom, sajnos nem az én mondásom, idézt a Sándor Györgyöt, hogy fiatalok, tiétek a jövő, azt hittük, hogy a miénk lesz. Igen, de az is Sándor György mondás, hogy tiétek a jövő, csak még tartogatjuk egy kicsit. A, de figyelj, akkor lehetne azt mondani, hogy a politikai rendszerktől függetlenül, de feltétlenül szükség lenne a magyar adórendszer megváltoztatására? Én nem tudom, hogy a magyar adórendszer megváltoztatására van-e szükség, vagy másra van szükség. Azt tudom, hogy ugyanúgy söpröm a homokot, mint kalocsán, és nagyjából, hát egy hozzáállás kérdése, hogy találom-e értelmét, vagy sem. Bocsán. Jó, van, nagyon pozitív jövő és világképetek van, és neked is, arra vonatkozólag, hogy mit lehetne csinálni. De de mit Ugye mindig azt szoktam mondani a hogy el tudod ezt képzelni, hogy egyszer csak az Isten azt mondja egy mókusnak, hogy reggel eddig rágtál, mert nőtt a fogad, de most vett tudomásul, mostantól nem nő tovább a fogad, hagyd abban a rákest. Szerintem mit szól hozzá? Mit szólna hozzá a mókus? Abba hagyná elhinni az Istennek, hogy nem nő a fogad, amikor generációkra visszamenőleg minden mókus rágot örökké. Erre el el tudok válaszolni. A mókus nem hinni el, de képzeld a medve elhitte, és elkezdett zöldségeket enni, és minden lett. Tehát van a. A és fej... megmaradt. És fönnmaradt. igen. Lehetséges. Hát, igen, akkor itt van, a, itt van a kulcs. Tehát, hogy akkor létezik, hogy egy ilyen nemzet leszünk, ahol adnak számlát, nem tudom, uh -huh. és nem, nem fognak ö, olyan közgyűléseket panyolítani, mint Szent Gotthardó, vagy ha igen, akkor képesek beleállni. Ez, ez, nem, tehát, kicsi ez az ország. Valószínűleg ha az ember egyszer nem lehet polgármester, akkor nem tudja már elképzelni, hogy máshol ilyen, és így aztán roppog fogja a székét. És Amerikában, nem tudom, több polgármester van, vagy több szék. Van. Én nem tudom, fogalmam is. Értem Amerikában, de hosszabb ideig érteni, itt ez így megy. Nem tudom, akkor vagy medvésíteni kéne ezt az országot. Tudom. Hogyan lehet ezt medvésíteni? Hát erről szólt ez a opusz mesét, amit most hallgattak a hallgatók. Köszönöm, János, hogy. Beszélgetünk és várjuk magyarok a medviset. Ez hát, hát nekem akkor nem volt. Mindenkinek jó tudás kívánok, aki beszélő születő. Ja, Istenem, most figyelj, adjunk egy kis zenét, még van egy kis időnk, Én szeretném, ha lemenne a pajortól a zombik. Jó? És akkor mindenki nagyokat kacag, és a kacagás után a ö, hírek. Hírek? Ja, valószínű. Majd be. nem reklám. Pénz. A pénz fontos. A pénz jó. Az fontos, hogy szépen kell kiejteni ezt a vahor, mondta nekem. Pénz... a tavasz a nyárba, viszem a gyereket a várba Hétvégén leugram a gárdra Mit látok, ma gárda, meg a pártja Hiába szól a fel az gombócman, ezt látva a torkomban gombóc van Gondoltam, hívom a haverom, ki nem kutató Elmondta kóseről, nem képmutató, voltak kevesek a nemesek, de sokkal több volt a kisbetűs nemecsek Volt hol a kertész, a buxus nyírta Közben a mozgalmák, ki mindent rosszalt már Az új kurzust írta Volt népképviselet, meg két népviselet Tarkarét szép kikelet De mond csak, most miért deret, tan sugja a mézsigeret, hogy most is félni lehet a sok újra klasszikus, ma kiked egy kóla, puska lőtt rüssztikusra. Most kell a segítség onnan fentről, Isten nem csaszlővel ment. A sok újra klasszikus, ma egy kóla, puska lőtt most el a segítség Ott a fentről Istenes az Ubermantstől Még viccát a kabos, a kózon gyula Nem volt a földnek még ózon lyuka Nálatt a rend szörnyetegé nőtt Nem volt a bánához láncolt környezetvédők Még mentek a kabarék, meg ez a keverék Miben már ott volt a mérgező adalék Magyar fölött magyar ég, és ott a szakadék S a mébetaszító sok disznó, szító úszító. És ki bekapt a holgát Mert nem ebbe cürke marhát Csak csirke farhátra telt Mint ülve tarhával nyelt Most csirke hordát terelt Kilincselni mert már szakokat szólt a szószék Refektek fejnék és grószék Ma is érzem A kistányér szaga A kristály éjszaka Mari hiába ment a pistáért haza A szívekben pusztaság Kegyetlen úsztaság Tombolt az eszetlen barbár Rosszaság Sok szombi újra klasszikus Akiket egykor a russzki puska Lőtt rösztikusra most kell a segítség, onnan fentről, Isten ments az Uber menstől. A sok zombi újra klasszikus, ma egy egykor a ruszkipuska krisztikusra. Most kell a segítség, onnan fentről, Isten ments az Uber menstől.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 Kokárd a a sújtás, a felveszt mentén öklötre rá de elvek mentén Majdnem vért iszik, de csetel közben Lelkében ott jár az etel közben De most már szorul a húrok, meg borul a szürok Tele a bötön és reped alul a burok, Valamit sugok Húzhatnak ezek a túlok, hamuk, a hunok Mielőtt megyek és hunyok, jövök és segítek, amiben tudok Sokszori újra klasszikus, makiket egykor a riszki puska lőtt Most kell a segítség, onnan fentről Isten ments, az üdbe sok még újra klasszikus Makiket egykor puska, ruszkipuska Most kell a segítség Onnan fentről Isten mencs az ürbel mencsről Isten Áj, mencs. de jó volt Jaj, de jó volt Na, kicsit itt most leragadnék a pénznél Mert próbálok uh, Hasznos lenni a magyaroknak Egyrésztől van egy hírem, nagyon érdekes a honvéd ultrái filozófiailag magas szintű csávók, amikor azt énekelték a puskás, nem tudom mi az, van egy ilyen foci csapat, hogy puskás FC talán, nem biztos, talán, na mindegy. Nem lehet felcsúton van a stadionjuk, azt tudom biztosan. Nem lehet venni legendát, nem lehet venni legendát, nem lehet venni nem lehet venni legendát, nem lehet venni legendát, nem lehet venni, fantasztikus, most én rájöttem, legendát nem lehet venni, értsétek meg gazdag bácsik, értsétek meg, igazatok van, nagyon jó a pénz, a sok pénz még jobb, és mindent lehet venni, pénzen, két dolgot nem igaz, Azt mondják, hogy szerelmet lehet venni, de csak te hiszed azt, hogy szeret téged az a nő. Gazdag bácsi, először is. A te tudatod ebben az esetben nem számít annyit, mert a szerelemben két ember szereti egymást, tehát szerelmet nem lehet venni, és legendát nem lehet venni. Vagyis hiába taposunk bele puskás öcsi oszladozó legendájába és tetemébe nem felcsúton született öcsi bácsi a honvéd ultráknak igazuk van és hogy értsétek meg, hogy miért állnak a honvéd ultrái magasabb szellemi szinten, mint ti, akik hallgatjátok ezt az adást mesélek nektek 1986-ról ahol Medellínben összeült egy konferencia ez azért van jelentőség a mi a mostani életünkhöz, mert például ennek a következménye az a Ferenc pápa, akit jelen pillanatban úgy látom a Magyar Egyház ki akar átkozni. Itt a Medellini konferencián beszéltek először arról a filozófusok, teológusok, papok, civil mozgalmárok, hogy lehet, hogy nem a pénz a legfontosabb érték a világon. Most nagyon komolyan vették a dolgot, tehát nem arról van szó, hogy ö, nem tudják mi a profit, az extra profit és annak milyen világpörgető ereje van. Sőt, ennek a problémának a felismeréséből fakad az, hogy azt mondják, hogy a gondolkodás középpontjába a pénz helyett visszateszi az embert. Ö, ez rengeteg dolgot megváltoztatott Dél-Amerikában. Például a kokáért, amikor idejön Ferenc pápa Rómába, akkor neki nem probléma a szegényekkel való találkozás, mert úgy gondolja, hogy nem a pénz a legfontosabb. Ezért lehetett az, hogy Lampedusa-ban ment első útja alkalmából a tengerpartra a menekültekhez az már borzalmas. A magyar egyház szégyene. szeget, Családi Püspök. Kis Rigó. Nagyon durva Kis Rigó. Értsétek meg. Amikor azt mondja, hogy a, a, a Buenos Airesi Püspök, aki lampedusa el, pápa pápakít, hogy nem ismeri a menekült kérdést. Oh. Szeget, Családi Püspök uram. Hú, fucking tetszik gondolni ezt. Nagyon érdekes, igen, azért mondom, hogy nagyon érdekes világban élünk, Ö, szembe megy a Magyar Egyház a saját pápájával. De a felszabadítás teológia, aminek a gyökerelméje itt van Medelinkő közelében, ebben a II. János Pál pápa is sokat küzdött, index -e is tette Leonard Boffot, csak hogy mondjuk egy... Ó, például ott a teológusok annyira komolyan gondolják, amit gondolnak, hogy bemennek a börtönbe érte. Csak mondom parlamenti ellenzéki barátaimnak, hogy vannak náluk karakánabb gondolkodók is baloldali gondolkodók. Ha Lendvai Ildikó vállalja a börtönbüntetést, akkor visszaszerzi erkölcsi reputációját. Addig sajnos az van, hogy Leonard Boffnál van a kártya, és végül aztán második János pápa elveszi a feje fölől a szilenciumot, és, és végül is elhiszi azt, hogy a felszabadítás teológia az nem valami marxista propaganda. A nem lehet mindent megvenni, de a reklámidőt igen, ezért most reklámot játszunk. Arra Kovács Tibi vagyok, és itt van velem az éterben Brajer Péter, és azért jó, hogy itt vagy velünk, köszönjél, és aztán folytatom. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönet a Klubrádió vezetőségének, hogy hívtak téged ma, hisz így a hátsó ajtón belottál engem. Hosszú évek óta már a kedves hallgatók nem hallhattak engem. Így van. Hogy... Én meg vagyok győződve arról, hogy a, a világban háború van, és úgy veszem észre, hogy többféle ember van, van, aki erről nem is tud. Te mit gondolsz, hogy uh, létezik az, amit John Lukástól sokan mondanak, hogy a háború már elkezdődött, vagy áh, uh, vagy, nem, a háború az, az még arré van? Én uh, az egyik kereskedelmi televízió képernyőjén már hónapokkal ezelőtt, pontosabban februárban megmondtam, hogy szerintem a harmadik világháború megindult. Erre csak a félsőségesek ráerősítettek, tehát szerintem a harmadik világháború perceit éljük. Nem feltétlen fontos az, hogy halljuk is az ágyütörést, Elég, hogyha észleljük a képernyőkön a vért, észlezzük a gyánzt, a bánatot, érezzük azt, hogy az emberek meg vannak félemlítve, hisz a terror az züvörög. De, az... de, de nem a média miatt érezzük ezt totálisnak? A média szerves része mindennapi világunknak. A média jót is és rosszat is tud hozni. A média tulajdonképpen, mondjuk az elektronikus média egy objektíven keresztül csak a valóságot hozza. A média csak közvetít, a média nem kitalál, legalábbis az én olvasatomba. A média egy eszköz, ami nélkül nagyon nehéz élni, lehet, hisz vannak ismerőseim, akik nem használnak rádiót, televíziót, talán újságot sem olvasnak, de le... azt hiszik, hogy ők a boldog emberek, de ők tévednek. Azok azt hiszik, hogy esetleg nincs is az Tehát... ők pedig tévednek. Ők pedig tévednek, mert igenis van egy ilyen állam, aki majdnem rendes államformát öltve magára, olajat termel. A, a, a, az, apró, hogy, az hogy lehet, hogy megint területeket foglaltak el? Nem kisebb az ízisz államterülete, hanem növekszik, úgy tudom? Hát, itt a média kemény hogy nő vagy csökken a fizikai területük, nehéz meghatározni őket, meg akkor is nagyon nehéz, hogyha most a szövetségesek, mert most már nyugodtan beszéltünk szövetségesekről, a levegőből keményen szórják őket, de az is lehet, hogy ezt tulajdonképpen csak a bombagyárosok ügynökei hozták létre a szövetségeseket, én is, aki nem vagyok egy katona, egy katonai szakértő tudom, hogy ezt a háborút nem lehet a levegőből megnyerni. Itt ártatlan emberek is áldozatul eshetnek, na most ezek nem palotákat rombolnak ott le, hanem pléházakat, Igen. és gondoljunk el egy sivatagi részt. Károkat tudnak okozni, nagyon sok bomba talált ezeket az olajmezőket, illetve ott, ahol a csapok el vannak helyezve, ahol tulajdonképpen felszínre kerül ez a kincs, amit elég kezdetleges módszerekkel utána tartálykocsikba tesznek és feldolgozásra visznek. A nem egybehangzó hírek szerint nagyon sok tartálykocsit is e, sikerült megsemmisíteniük a szövetségeseknek, de a szövetségesek nem Erre, gondolt... erre gondoltálszod, amikor azt mondta, hogy a bombázással csak erősítik a terrorizmust? Én meg vagyok győződve, hogy nem. A bombázással szükség van, de nem megoldás. A terrorizmust ter természetesen erősítik. É a nem kellő erővel való fellépése a terrorizmus a terrorizmus ellen nem lehet egy úgy harcolni, ahogy mi most harcolunk. A terrorizmus tud hadseregek ellen, tud mindennapjainkat megkeserítő módon fellépni, Ez viszont arra, arra lenne szükség, hogy valaki eldöntse, hogy gyalogságot is nevet, attól viszont mindenki óckodik, óckodnak az amerikai, természetesen az angolok is, és sokan mások. De érdemes megnézni azt, hogy kik is vesznek részt, érdemes odafigyelni a fegyverállalásokra, hisz például Oroszország, akit időnként nagyon nagyra becsülök, és annak vezetőjét most milliárdokért fegyverzik fel az irániakat. Na most nem tudni, hogy holnap ezek a fegyverek kinek a kezébe jutnak el, hogy fognak ezek Teheránból eljutni, mondjuk Szíriába. Az önmagában, nem. Az önmagában. A... És onnét hogy fogják ezt Izrael ellen használni, hogy, hogy lesz ez majd megint esetleg alapfegyver, egy, egy, egy újabb ö, arab tavasza, aminek a sarát, ö, sarába vagyunk ragadva elég keményen, és így tovább. Azért az vicces, hogy már azt se problémának, hogy Irán kap fegyvert, inkább az, hogy azt továbbadja. Én elég nagy problémának érzem azt, hogy Irán fegyvert kap. É, ez újból bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen ez az amerikai embargó, ami szerintem teljesen jogos volt, de ezt kellőképpen hézagokat találtak rajta, és most az egész világ sorba áll Teheránban, hogy ugyan már adjanak egy kis apró pénzt vagy lehetőséget arra, hogy kölcsön adjanak nekik, és a kölcsön pénzből újjáépítsék, mit tudom én, a Nemzeti Légi Társaságot, ami elég öreg ócskavasakat a avagy a hadseregüket, avagy az olajkitermeléseket, vagy Isten ne például ö, a magyar ö, teheráni legújabb egyezmények nyomán esetleg eljöhetnek ide hozzánk vagy a műszaki egyetemre tanulni is, akár esetleg megtaníthatjuk őket, hogy hogy lehet az atomot mondjuk békés szélokra Csínek is felhasználni, felhasználni, mert ránk ugye ez volt a jellemző, mi nem atombombát gyártottunk idáig. Azért, hát... azért ebbe Izrael nem hisz, hogy békés célra akarja irán használni? É... Hát persze, hogy nem hisz. Hát éppen ezért már egyszer voltak ott olyan erőművek, amiket, illetve kutatóközpontok, amiket lebombáztak. Ugye most újraépítik megint ezeket, mindannyian tudjuk, hogy kiképítik építik erre kár erről beszélni, és ami legérdekesebb, hogy nem is pályáztatták meg, hanem egyből tudták, hogy kinél fogják megrendelni. De én magát, az iráni népet sajnálom, mert jóra való rendes emberek, akik butamódon elzavarták a sakhot, a világ egyik számomra lesz szimpatikusabb uralkodóját, hisz azóta csak veszítenek, veszítenek, és mintha mindig, és mindig újból és újból rosszul döntenének. E -e -e Evel szemben Szaud-Arábia milyen sikeres? Szaud-Arábia sikeres, sőt, mi több lassan már a nők is szavazhatnak, és ha minden igaz, akkor az emancipáció el fog egészen odáig jutni, hogy még autót is vezethetnek, ez viszont a világ más csodája. Kíváncsi vagyok, hogy egy szép napon, amikor elfogy az olaj, majd amikor mi lesz, de egy biztos, hogy jó ruháznak hisz egyetemeket építenek, uh -huh. nagyon jó a magyar együttműködés is, mi orvoslófessorokkal... És tönkreteszik az orosz gazdaságot az Há... alacsony benzináraikkal. Igen, de hát a benzinárak ez mindig attól függ, hogy éppen a világpolitika merre halad, és, mm -hmm. és most, hogy újból elmondhatom a Klubrádió hallgatóinak, ami számomra nagy élmény, hisz annak idején, mint tudod, amikor még a közelkeleten éltem, akkor a Klub Rádió lelkes tudósítója is voltam, aztán, igen. aztán igen. valamiért, igen, igen, igen, igen, milyen hosszú hát, az, az élet, úgy látszik, hogy lehet, hogy a vége felé vagyunk, hogy itt visszavisztak a csingatunk, szóval én meg vagyok győződve róla, hogy nem ártana a politikusainknak, itt a világ politikusaira gondolok, hogyha összekapnák magukat, mert látjuk, hogy mit történik, ugye a Párizsi merénylet után a szélső Józboldal már is erőre kap, ami egy nem egyszerű dolog, hiszen annak lehet, hogy most nagyon cukik, de előbb következményei lesznek, és a baloldali világlátás, mint hogyha most éppen hanyatlóban lenne mindenfelé. Nálam nem, és... nálam nem. Hát nálad lehet, hogy nem, de hogyha statisztikát nézzük, abban a statisztikákról tudjuk azt, hogy Azért készülnek, hogy lehessen így is magyarázni őket, vagy úgy is, és e, idézünk nagyokat, én csak abban a statisztikában hiszek, amit én készítettem el. Így aztán például a világ legérdekesebb statisztikája, hogy hányféle szufgania, vagy ómagyarul fánk kapható a piacon, és hogy egy ízbeli hány hajlandó legalább egy eurót adni egy fánkért. Meg aztán az is érdekes, hogy a világ összlapossága nem is tudja, hogy kik voltak azok a makabeusok, és nem is tudják azt, hogy Izrael állam kikiáltása előtt már létezett, vagy 200 ezer keresztül egy Izrael állam, amik, amit először ugye leverték a makabeusok, Juda Makabus, a görög túlerőket, és megtisztították a templomot. A többi részét nem mondom el, mert biztos valami rabbit majd be fog még Már megkérdeztem. A Már a megkérdeztem. Hát nem tudom, hogy ő mit mondott, de én minden esetre arról beszéltem volna, hogy a zsidókról azt hiszik, hogy a könyv népe, de nem, igazi szabadságharcosok is, és Izrael létében például. Ez az időszámításunk előtt a 165 körül történő juda makabusi győzelem legalább annyira fontos, mint a magyar történelme 1848, amikor egy kis időre megint bebizonyítottuk, hogy igen, létezési jogunk van, és mi ügyesek vagyunk, és kivívjuk szabadságunkat. Hát ez a zsidóknál 200 évig tartott, amik jöttek az átkozott rómaiak, és megint megszüntették, és utána vagy 2000 éven keresztül megint ugye nem volt zsidó állam, de hála a mindenhatónak létrejött, és ezzel azt a párhuzamot vonnám, hogy a Jude makabis harcosai azok ugyanazok a harcosok, amik ma az ön a független, mondhatnám, hogy a közelkehetően az egyetlen független állam, és demokratikus államnak a hősei, katonái, akik percekkel ezelőtt is újabb terortámadásokat akadályoztak meg, hisz egy nap is és ma is voltak késelések és gázolási akciók, ami tulajdonképpen ennek az egész harmadik világháborúnak a szerves része, csak ma például a palesztinok csoda fegyvere az nem az atombomba, hanem a rugós picska, a kés, a tömegbehajtás, a, a villamoson való késelés, hisz ők így próbálnak szabadságharcosokká válni, ártatlan emberek meggyilkolásával, ártatlan emberek megnyomorításával, és a világ nem szól semmit abban a pillanatban, hogyha mondjuk történik valami Londonba, egy őrült elkezd késelni, akkor hála Istennek ma már rájönnek arra, ha bár előtte megvizsgáltatják, hiába üvöltözött, hogy Allah Akbar, hiába mondta azt, hogy ezt Szíriáért kapjátok, azért az angolok komilfók, és először elmeolvosi vizsgálatra küldik az illetőt, hogy nem-e hirtelen felindulásból akart emberek életét kioltani, erre odafigyelnek arra, hogy hogy az elmúlt hónapokban hány Izraeli is sérült meg és vesztette el életét ennek a borzalmas terrorhullámnak, ami ugye kívülről van diktálva, a palesztinok is be akarják bizonyítani az egyéb terror szervezeteknek. Itt nem a palesztin nemzeti hatóságra gondolok, hanem a terror szervezetekre. Habár a palesztin nemzeti hatóság is hamarosan legalábbis az én szó újabb titulust fog kapni, hisz semmit nem tesz azért, hogy lehet azokat az egyezményeket, amiket az izveliekkel aláírtak. Hadd védjen meg az angolokat, jó? Rajta. Hát figyelj, most nagyon kemény. De hát Muhammad van prof... rá 035-öt, hogy véd meg őket, és utána konna. Igen, igen, igen, vagyok ennyire gondolt. Figyelj, Mohamed prófétát nem küldheti pszichológushoz. É, így van, rendben van, viszont ne felejtsük el, hogy az újkori történelemben az angoloknak köszönhetjük, hogy mi is történt a Közelkeleten, hisz akkor, amikor arra beszélünk, hogy vannak országok, akik gyarmatosítók voltak, akkor Anglia, mint tudjuk, nem béke szolgálatot teljesített a Közelkeleten, hanem uralkodott, aztán osztott, és utána fosztott, vagy előtt fosztott, aztán osztott, és az angoloknak sokkal előbb elkelet volt. Sok bűnük van, van, van, sok bűnük van. Sok van úgy, van. hogy de ez legyen a történés. Jó, Én aktuál politikával szeretek foglalkozni, főleg a közel-kelet esetében. Tehát nekem úgy tűnik most így 5776 hanukájának második gyertyája előtt pár órával, hogy az olajfártövében még nem fog béke honolni, hisz csak az ott élő zsidók szeretnék azt, hogy béke honoljon mindenki másnak más vágyai vannak. A világnak meg azt üzenem, így 5776 Hanuka második gyertyája előtt, hogy ránk vár 2016. Ebben az esztendőben meg kéne próbálni úgy viselkednünk, hogy, hogy jogunk legyen a léthez és a túléléshez. Megpróbáljuk szeretni és nem belerúgni a szegényekbe. Megpróbáljuk embernek Egyetőző. lenni, ami én tudom, hogy sok esetben nagyon nehéz dolog. Próbáljunk az ellenzékiekre is odafigyelni, és az ellenségeinkre is, én mert jó. nem állt, hogyha kicsit sakkozunk, és tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés. A migránsokat meg szeretettel üdvözlöm, ha már föltetted a kérdést, hogy hol vannak ők, hol vannak ők, így 5776 hanukáján, vagy 2015 vége felé, 2015 hajnalán Na, most Jézus születése előtt pár én, én úgy érzem, hogy nem kéne nekik fázni, hogyha nem vennék be az embercsempészek maszlagait. A tudomásul vennék azt, hogy mindenkinek a saját hazájába kell először is ja, megtanulnia a embernek lenni. Jó, jó. Te ezt nem szereted, mert nem, mások igen. hasonlókat mondanak, de gondolj csak bele, hogy Azokból az országokból, ahol most mindenféle hazugságok nyomán az utolsót is feladva, bevéve a sanda szövegeket útra kelnek. Értem meleg macet, szobából valahol, könnyebb oktatni olyanokat, akik macet, ez, nem meleg, ez nem meleg szoba, hidd már el, és létszéges, tessék, tudomásul, venni, egy más vélemény is van, nem csak a tevélem. szerintem nem hallgatom, édes testvérem? É, én tudom, tudom. Jó, jó, nem az az az, az hogy nem vagyok mondat, nyitott. Hogy... És, és, és közben vérthány, hogy miért nem hiszem el, hogy macadón ha. hat dolog most menekültnek lenni. Mindenhol szóval ha. dolog menekült meg lenni. Ez most kipítjük elnézést. Rossz dolog menekült meg lenni. De a világnak kutya kötelessége lenne, van egy ilyen ens mens, vagy ahogy őseink mondták, um -smum, aminek az lenne a kötelessége, hogy nem fügy kivonuljanak a kéksisakosok, hanem ott legyenek, hogy segítsenek, hogy ne az álmenekülteknek osztogassanak eh, valahol a távolba, hanem a rászorulóknak. Meg kell nekik teremteni a lehetőséget, hogy ember módjára éljenek ott, ahol születtek, ember hogy után, értünk, meg nálam a, az értünk. alapjog az, hogy az ember eldöntse, hogy oda mehet, ahova beengedik. Abba egyetértünk, hogy otthon kéne élniük, illetve ott, ahol le tudnak telepedni és élni szeretnének, a menekült kérdés kezelésében nem értünk egyet, de ez nem baj, gondolom. Hát először is el kéne döntenünk, hogy mi az a menekült. Menekült-e az, aki igen, igen. szexuális szokásai miatt, színe miatt, istenhite miatt, mert ők ezek azok, akik igazából menekültek, akit föl akarnak akasztani, mert másképp látja így a világot, van, az vagy egy nő, mert megmeri van. mondani a véleményét. Van, de ez nem azonos azokkal. Én azt a... tudom, de azt tudod ídé, ídé, visszafelé ídé, ídé, fordítva. Idézet ídé, mondom. Értem, eh, de fordítva a könyvből, is igaz ami... ez. Igen. Pedig... Tehát az annyit jelent azért, mert a migráns tömegben terroristák vannak, a migránsok nem terroristák. Ó, én nem beszéltem arról, hogy. Jó, a én direkt tömeg azért hittem, hogy az első pontig, hogy szóval ez... sem mondtam, én mondom, a migráns tömeg ragyogóan megfelel arra, hogy terroristák is beszértőzdenek. Sőt, van a... Sőt, az a tömeg, aki ki van szolgáltatva, akinek a pénze már éppen csapó, elfogyóba van. És itt, itt ne legyünk olyanok, hogy de hát akkor miért van nekik okos telefonjuk meg egyedül, én gönölom nekik, hogy legyen nekik, de ez a tömeg kapható arra, hogy be lehet szervezni, hiszen megnézed azt, hogy kik azok, akiket sikerült idáig beszervezni, és akik túlérték és sikerült, hogy visszatérjenek mai világunkba normális embermódjára, tehát hogy nem akarnak semmiféle, Egyetértek felett, csak az áldozatokon nem lehet számon kérni a megoldást. Az áldozatok, az áldozatok ott kezdődnek, hogy ö, nem szabad, hogy könnyű prédák legyenek. Egy ember, aki éhes, az könnyen prédává válik. Egy ember, aki éhes, annak enni kell. Jó, jó. Ezért Egy a különbségek akinek... kisebb is. Egy ember, akinek vízhiányba szemben, annak nem viszkit kell ígérni, mert úgyse fogják betartani, illetve a viszkit nem fogja tudni a szervezete úgy feldolgozni, mint az áhított vizet, annak vizet kell adni. Tehát itt világnézeti különbségek vannak közötted és közöttem. Szerintem embernek embermód kell élnie, és olyan lehetőségeket kell biztosítani, ami ma már neked vagy nekem evidencia sajnos ezeknek az embereknek nem hisz. Ha én belegondolok abba, hogy 1973-ban, amikor én úgy döntöttem, hogy köszönöm ebből, nem kérek és diszibáltam, akkor én egy migrás voltam. Így van. Ak És akkor én másképp láttam a világot. Nem biztos, hogy ma 63 évesen ugyanerre az akcióra vállalkoznék, hisz ma már a szocioekonomiai igényeim egészen mások, mint akkor voltak akkor egy háborúztam. ma, nem biztos, hogy az elveimért így módon szállnék harcba. Ma már lehet, hogy töltőtől -tölt ragadnék, avagy hogy 21. századiasan fejezzem ki magam egy klaviatúrán. Én például az elveimmel úgy harcolok, hogy írok, olvasok, tévézek, rádiózok, elmondom a véleményemet, szinte mindenütt, ahol lehet, fertőzöm, fertős elmémmel a tömegeket, és talán egyszer mindenki Brian módjára fog gondolkodni. Ez így van, de azért örülünk a fiatalon meghalt forradalmároknak is, mondjuk ki. Köszönöm, Péter, hogy velünk voltál, és... És köszönöm a próbágyónak, hogy újra hívtak téged, és így akarva akarsz, ne, akarsz, ne, ne, és kapul én, én is kivételes pillanat volt nyugi. Szerbusz. Ez Hanuka a csodák ciao. ciao. minden jót, csáu. Szerintem a hírekig még annyi időnk van, hogy a... Pajor másik nyelvileleményét bejátszuk, aztán folytatjuk. I come from Hungary, center of the world. Panyi, my russzki, und waltze, bitte, schön. My country, Selavi, ain't this ain't szürükfart. Puska, sütcsi, sorry, it's just a memory now. A Barshoi theater is general problem. New system love story, this is game over. Communist, bureaucrat, get all the capital. Emigrant cello, fake make show everywhere. Paprikash and goulash, verkaufen Chinovik. This is the souvenir and handmade republic. Arrivederci, commandant polizei. non say bon appetit, industry cannibal. cannibal. Boys stand bungalow, going to holiday Kleindolce vita, me communicate Adjo and autobahn, leave happy lager The spill of green grass, bonjour to the man Hungary is hungry for more, hungry for more, hungry for more Hungary is hungry for more, hungry for more Hungary is hungry for more, hungry for more, hungry for more, hungry for more. I take my tube be her looking for an abote. Please give me best price when I go rent about. Bambi no make me discount on the market. Nam no goddab is a heavy my packet. Big deal with small money, but life is wunderbar. Ich bin nicht movie star, I am not counsellor. Uh it's a minimal parousky forgessen. Harasho antworten, you antwort and understand? Espresso café, spaghetti Milano, Secondhand Blue Jeans Buying from Chicago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 Angeríz húzni I say ensure the go, Mr. Officer. Could I my life in the universe? But I'm do autobahn going to houses Was it going to film I pause? You don't know anything about my history. Daragi, taváris, I tell you szoldalti... Para Kovács Tibi, és akkor most olvasok, mert ígértem jegyzetet. Van kettő, majd meglátom, mennyi fér bele. Ez az egyik a Lex Tiborcs. Kedden, kedd, fantasztikus. Milyen, senki nem gondol, szerintem kedden semmire. Kedden a kormánypártok súnyi módon visszacsempézték azt, ami korábban is botrány volt, vagyis a közbeszerzési eljárásban vezető politikus családtagja is indulhatnak. A Lex Tiborcs a nepotizmus jogi garanciája, én mégis Fodor Gábort utáltam meg. Magyarország szívcsakráját két büdös patkány rágja, a korrupció és a nepotizmus. A korrupció ellen a nap csatázik, és minden évben jobban teljesít, attól függően, kinek a strómanja ül az igazgatói székben. A nepotizmus esetében a helyzet még ennél is rosszabb, mert csak adjendra mondhatja magáról, hogy neki sem rokona, sem ismerőse senkinek. Inkább a helyzet az, amit Móri Jigmond megírt a Rokonok című regényében. Vagyis, amikor Kovács Zoltán némi cinizmussal megérzi, hogy teljesen életszerű volt a vezető politikusok családtagjainak, hanem az ágyban, egy ágyban asszanak a közbeszerzésbe való visszemelése azt mutatja, hogy irodal irodalmilag művelt, és szereti azokat, akik őt is, és kormányát is szereti. Fontos, hogy egy szóvivő akkor se hazudjon, a mondandója morálisan kétes. A nepotizmusban Valaha katolikus egyházam járt élen, és arról sem vagyok meggyőződve, hogy ma is másként lenne, tekintettel arra, hogy az egyházi iskolák száma gombamódra növekszik. Erre van esély. De most maradjunk Orbán Viktor vejénél, akinek sikerült egy olyan nőt találnia, aki a saját lábán is megáll. Az én nőm is olyan, de idénkönt megbotlik, Tiborcs nem panaszkodik, talán azért, mert hamar milliárdos lett. A mi családunknak inkább pehünk van, aminek az lehet az oka, hogy én csak Tibor vagyok. Ne legyünk képmutatók. Mi is azon törnénk magunkat, hogy a tortából jusson azoknak is, akikkel vér, gimnázium vagy a labda köt össze. Abban az országban, ahol egy futszálcsapatból csapatból külügyminiszteri gárdát lehetett kinevezni, nem kell csodálkozni azon, hogy egy feleség szavaztatja meg az önkormányzattal, hogy a parlamentbe jutó férje végkielégítést kapjon. Akkor már legyen minden törvényes, még akkor is, ha az a törvény ellentmond az igazságnak és a morálnak. Így módjában áll csodálkozni az utókornak, milyen ajjas eleik voltak. És mégsem. Én mégsem ezeken a latrokon akadtam ki, hanem Fodor Gáboron. A liberalizmus valamikori fene gyerekén, akiben hittem, tiszteltem, meg sok minden. <kül> Jelenleg megérhetési politikus. Vagyis a parlamentben használhatja a büfét, vehet fel benzinszámla kapcsán költségtérítést, és nyomkodja a gombokat. Most egy kicsit szabadkozik, véletlenül szavazta meg a súnyi törvénymódosítást, mellé nyomott, bocs! Féjuk fingattam, de hát ki nem. Fiú, Gabi, tudom, hogy sok a dolgod rátszakad az országonja, Nehéz ellenzéki helyzetben vagy, ami stresszes. De néha eltalálhatnád azt a gombot. Tudom, hogy kettő van belőle, a lónak is négy lába van, meg megbotlik. Ha segítségre van szükséged, Bence fiam szívesen foglalkozik veled. Azért nem miksa, mert ő még nincs két éves, és néha téved, hogy fel, vagy le kell kapcsolni a villanyt. Régen beszéltünk, Gabi, de mindig a rendelkezésedre állok. És akkor most ö, a következő írást válasza szét egy kis... Ma, ö, nem, Pajzs Mikiből légy az indulót. Be tudnád játszani? Tehát Pajzs Miklós, ez azért érdekes, szinte semmilyen média nem játssza a felvételeit, ezért a klubrádióban. Hát azért nem ős bemutató, mert a Parakovács miatt el tudom képzelni, hogy ő már játszott Pajzs Miklóst Az induló minden szélső jobbos testvérünk kedvenc indulója lehet. És lehet rá menetelni. Megvan? Menjen! Jöjj, jöjj, testvér, jöjj, jöjj.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 Jöjj, jöjj, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a sírtestvérek, a a Kérdő tesztem út a két töbödön életed, Kérdő néha-néha morzát hullató. Emelj végre tel magad, hogy Európa, el a csókom, és a dolog nagyon józó. Mennyire jó, ide, jó. Kérdő tesztem út a két töbödön életed, Kerted néha, néha hullató. Egy végre fel magadhoz Európa, fogad fel a csókom, és tatolom, nagyon jól gondolok. Átgondoltam a 2015-ös évet, már csak az KDNP szempontból, hát elég közel áll hozzám a KDNP, már mint azért mondom, hogy látom őket. Én magam nem vagyok, és hát így készítettem ilyen végi összesítést. Az a cím, hogy ez majd meg fog jelenni majd a Semtom médiát lehet-e reklámozni, nem merek semmit, olyan szabályok vannak. Lényeg az a cím, hogy Krisztus katonái, tényleg annyira idióta szabályok vannak a médiában, hogy bele lehet dögleni. Például, hogyha kultúrális programot mondok, akkor azt kell mondani, hogy programajálom, mert így, így, így. A, vannak emberek, akik meghatározzák, hogy hogyan csináljam meg a műsoromat. Nonsens, nem? Nem érzitek annak, barátaim? Nem úgy kéne csinálnom a műsorot, ahogy én gondolom? Nem, hanem hogy a jogász? Na mindegy. De most csak helyettesítek, nem lázadozok. Krisztus katonái. 2015-ben végre egymásra találta a katolikus Klérus és a KDMP.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 Ő maga mondta, de a magyar klérus azért imádkozik, hogy tényleg igaz legyen. Hadd legyek őszinte, megszóltam már, hogy egyházam főpapjai szembeköpi Krisztust. Veszpénben is a pap jelentette fel családunkat, hogy apám hitt arra járat, ahogy Romániában is az a nagyszalontai pap fel minket a szekuritáténak, akinek vittük a segélycsomagot. Sokáig haragudtam is apámra, miért áll szóba hercegprímásokkal, paskai lékai, hol tudtuk róla, hogy besugók.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 A KDMP teremtője Orbán Viktor olyan szent háromság, amivel nem lehet betelni. Példa rá sem Zsolt, aki ha találkozik, Epifánia, megváltójával áhított ül ki rózsás orcájára. Ha nő lenne, azt írnám, méhében felújjon a gyermek. De micsoda szerencse, hogy férfi, és szülés helyett vadászhat kedvére. Vasárnap a legalkalmasabb erre, a mise után, telipocival, mindig jobban esik venni a szalonka Semmilyen doktor és díjazott publicista nem csak személyes példát mutat a sportszerű ölésben, de tudományosan is az egyik legképzettebb elmeha Hoffman rózsát nem számítjuk. Régóta túllépett már a darvinizmuson, az evolúción, így nem csoda, hogy egyetlen ötletével forradalmasította a magyar vadásztársadalmat. A foglyok kiváltása a török idők óta hagyomány egyházunkban, így nem csoda, hanem keresztény politikai bravúr,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 bár Hanvas Béla vagy második János pápápa szerint mindig gyanús, ha valakit nem hagy meghalni az Isten ideje korán. Az én kedvencem mégis Harap Péter. Érzem róla, hogy Krisztus katonája, de nem azért, mert a képviselői fizetések csökkentése kivételével mindent megszavaz, amit eléhetesznek a gazdái. Van tartása, hozzá arca, ami még ennél is súlyosabb.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 Persze ilyen szintű dialektikára csak azok képesek, akik túlléptek a -e mai kocsmán, és képesek az unortodokt gondolkodásra. Az ellenzéki gyermekéhez és bolsevista trükk, a cigányok meg gazdasági menekültek Pakisztánból, még akkor is a sok száz száz száz évvel ezelőtt is jöttek ide. Hűségénél csak lojalitása erősebb. Amitől kicsi szomorú vagyok, hogy az egyik a képviselőjük, Pálfi István elhagy minket. Kiváló szónok, a gasztronómia és a borkortúra mestere, Dumblinban megy követnek. Á, nem lesz könnyű kenyér, hisz az írek nem iszszák a szőlőlevét, árpa és lébe öntik fájdalmukat. De érzem, Pistában még rengeteg a lehetőség azon túl, hogy rendezi a magyarok és az írek közötti ősi ellenségeskedést.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 Advent van, édes testvéreim, hallgatók, kicsinyeim, búcsúzom tőletek, próbáljátok meg szeretni egymást, imádkozzatok, szeretkezzetek, és elbúcsúzom Pajzmiki fontos tény megállapításával pár száz év múlva újra találkozunk. Ciao.